Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi wa wa wa wa ilayuhu, wa alayuhu, wa na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'adihi wa nasta'gfiruhu wa tubu ilayhi wa natawakalu alayhi wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa siyati a'malina Allahumma salli wa salli mubari ala seyyidina Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala seyyidina Ibrahim fi al'alamin inna ka hamidun Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala kerana pada waktu ini dapat kita meneruskan kuliah tafsir kita yang akan menjangkan satu surah yang istimewa iaitu suratul Al alaq. Insya-Allah saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya diikuti dengan terjemahan dan kita akan tafsirkan bersama-sama melihat kepada pandangan para ulama menjelaskan apa yang tersirat di sebalik setiap surah ayat-ayat Allah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى Ara'aita <śmianyata> in kazaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara Kallaa la'in lam yantahi lanasfa'a bin-nasiya nasiyatin kadhibatin khatia ah. falyad'u nadiyah sanad'u senad zabaniyah Kallaa la tad'u wasjud waqtarib Sadaqa Allahul al Azim dengan menyebut namu Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Bacalah namu menyebut mu Tuhanmu yang menciptakan Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada dari atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah. Sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat mekian, nyeshaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Iaitulah ubun-ubun orang yang mendustakan lagi darhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu Saudara-saudari, para pendengar di Waikim yang dirahmati dikasihi Allah sekalian Kita melihat kepada ayat yang panjang ini Daripada surah Juz Amma Surah yang boleh kita kategorikan sebagai agak panjang Dalam jika dibandingkan dengan ayat-ayat atau surah-surah daripada juz amma yang lain. Ya suratul al alaq satu surah yang istimewa kerana semua kita mengetahuinya sebagai satu surah yang pertama menjadi wahyu yang pertama diutuskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang awal iaitu lima ayat-ayat yang awal yang mengajar nabi yang menjadikan nabi melantik nabi secara rasmi sebagai seorang nabi Allah subhanahu wa taala. Jadi bila kita melihat ayat ini, ayat ini mengandungi erti yang begitu hebat. Mengandungi mesej yang begitu jelas Iaitulah bila kita baca ayat ini Menjelaskan kepada kita kepentingan ilmu Ya, bila kita lihat di sini yang disebut ialah ikra' Ikra' satu kalimah yang mulia menampakkan Satu manifestasi ilmu Satu asas kepada ilmu Satu basic kepada ilmu Yang penting Satu dasar kepada ilmu Satu perkara yang menjadi akar kepada ketamadunan dan peradaban manusia Jadi, bila dilihat di sini, susunan ayat-ayat Allah yang hebat ini, Allah SWT menyebut, mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada Nabi Muhammad yang pertama-tamanya diutuskan kepada baginda ayat-ayat yang mulia ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca sinonim ataupun sama erti dengan ilmu. Ilmu ini, seperti yang kita sedia maklum, adalah satu perkara yang mulia. Karena itu, bila kita lihat Al-Imam Al-Ghazali ketika membahaskan doa ilmu yang mana bahawa ilmu ni letakkan di awal bab yang pertama dalam kitab Ihya' al-Middin itu. Nak tahu kepada kita apa? Nak tahu kepada kita kepentingan ilmu. Dia letakkan ilmu tu nombor satu. Ilmu tu kemudian dibahagikan kepada yang bersifat Farudu Ain dan Farudu kifayah, bincangan yang panjang lebar. Tetapi nak disebut Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu ni mulia. Apa buktinya? Bila kita lihat dalam kehidupan, bila orang mengatakan kepada kita, awak tidak tahu. Katakan, kalau kita bayangkan, kita fikirkan seorang budak kecil, kita sudah berumur begini, tiba-tiba dia datang seorang budak yang bertanya kepada kita satu soalan yang mudah dan kemudian kita mengambil masa untuk memikirkan jawapannya. Mungkin kerana kita nak lihat jawapan yang baik, mungkin kita nak berikan kepada dia untuk memahamkan dia dengan sebenar-benarnya, kerana bercakap dengan bahasa yang difahami oleh dia, tiba-tiba dia menafikan inmu yang ada daripada kita. Dia kata, oh, pakcik tak tahu ataupun kakak tidak tahu. Ya, nampaknya kakak tidak tahu. Kita akan merasa marah. Ya Dan orang mengatakan apa apatah lagi kalau orang tu mengatakan kepada kita awak bodoh ya Satu istilah yang kita lihat kejam Yang amat menyakitkan hati kita Kenapa? Karena dia menafikan ilmu Menunjukkan kepada kita kalau tak ada ilmu itu Menandakan tiada kemuliaan tersebut pada kita Dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Berkata Al-Imam Ibn Qasir Menceritakan bahawa ilmu ya Satu bincangan yang panjang dan hebat Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibn Qasir Tuan-tuan akan lihat bagaimana Al-Imam Ibn Qasir menjelaskan ilmu ni mempunyai ibabagai sumber. Antara sumber yang pertama tafakkur iaitu kita berfikir. Yang kedua al-qiraah dengan kita membaca. Yang ketiga bila al-i'lam bila orang memaklumkan kepada kita. Sebagai contohnya kita lihat Nabi Adam bila dicipta oleh Allah maka Allah mengajar dia ilmu. Dan perkara ini disebut dalam suratul baqarah. Apa firman Allah SWT itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama al-asmaa'a kullaha. Allah memberi kepada Nabi Adam maklumat ilmu tentang perkara-perkara yang diciptakan. Jadi di sini dia tunjukkan kepada kita antara benda yang pertama diajar Nabi Adam yang mulia itu iaitu ilmu. Jadi ni mempunyai kaitan yang langsung dalam hidup kita. Betapa penting betapa penting ilmu ni kita dapat lihat dalam kehidupan. Masyarakat yang maju pada hari ini berkata pemikir Islam yang ulung pada hari ini Harun Yahya kita lihat banyak menjadikan ilmu itu sebagai asas kepada kepentingan hidup mereka. Sebagai contohnya kita tengok orang-orang Jepun, masyarakat yang maju. Mereka merupakan masyarakat yang mengkaji yang membaca dan kemudian mengaplikasikan apa yang mereka ketahui itu. Orang-orang Perancis sebagai contohnya. Orang Perancis orang yang cukup berdisiplin Mereka pada hari ini mencipta sejenis kereta Kereta yang hebat Bila dinaikkan power window-nya, cerminnya Bila ada tangan, ada satu objek yang menghalang Maka power window itu automatically tidak akan berfungsi Kenapa nak jaga kepentingan Ya Kita lihat bagaimana kereta itu dicipta oleh ya, Sebagai contohnya orang Sweden Membina kereta Volvo Semuanya menunjukkan kepada kita Satu hasil pemikiran yang bersumberkan kepada ilmu yang dipraktikkan Panjang kalau kita nak ceritakan perkara ini Dan penedahan ini dibuat oleh Syekh Harun Yahya dalam buku-buku beliau Antaranya warna-warna kehidupan Menceritakan tentang bagaimana Ilmu yang Allah berikan kepada makhluknya Tetapi kita orang Islam cukup ketinggalan Jauh ketinggalan berbanding dengan orang-orang yang Tidak beriman kepada Allah itu Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini Kita melihat Allah SWT sebenarnya mengajar kita kepada kepentingan ilmu Kita kita tak payah pergi jauh Kita lihat dalam kehidupan kita sendiri Dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi dan lanjut Tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan Pandurkan kepada pandangan yang dikemukakan oleh sarjana Sarjana Islam Ya wściekły, jestem wal jestem wściekły, jestem wściekły, jestem Ya z al-Jalal wa al-ikram, Ya al-Jalal wa al islam Ya Przewodniczący! wal Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Di Nil islam Panie Komisarzu! Nil islam Panie Islam nil Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Doktor Allah Nasirulwan Al dalam buku beliau Tarbiyatul Awlat Islam, Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam Bagaimana kita nak menjadikan anak-anak kita ni cinta pada ilmu Ya, kalau kehidupan kita pada hari ni kadang-kadang kehidupan tu terlalu berorientasikan kepada peperiksaan ha, Baca buku, pasal apa baca buku? Pasal nak jawab periksa baca, baca buku, pasal apa nak PMR Sampai anak itu pun dia hantar tuition lagi dan macam-macam Sampai kadang-kadang bila suruh belajar, anak tu menggetah Ibu sibuk menyuruh saya belajar. Ibu saja belajar. Ibu saja ambil PIR. Tonton tengok kenapa? Kerana kadang-kadang tak faham kenapa ilmu tu perlu dituntut. Alangkah cantiknya kata Dr. Abdul Nasir Oluan ini kalau kita di rumah kita sendiri budayakan ilmu. Bagaimana? Kita balik rumah kita ada satu tempat khas untuk kita membaca. Walau tidak ada bilik sekalipun kita ada satu sudut kita susun buku-buku baca. Jangan susun je tak baca nanti suci dalam debu pun tak jadi juga. Jadi ini menunjukkan menampakkan kesungguhan kita untuk dapat ilmu. InsyaAllah kita akan bincang lagi ini dalam perkara dalam Surah-surah yang lain al-qalam sebagai contohnya juga satu manifestasi ilmu yang perlu menjadi teras dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, episod yang kedua. Episod pertama berakhir dengan ayat kelima menceritakan tentang kepentingan ilmu yang mana Allah Subhanahuwataala mengajar ilmu dan kemudian bila kita bercerita tentang ilmu kita akan sebut di hujungnya apa dia? Allahu a'lam. Apa makna Allahu a'lam? Allah itu yang lebih mengetahui. Maknanya ilmu itu milik Allah yang daripada kita sedikit saja. Jadi episod yang kedua tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam surah yang agak panjang ini cerita tentang ya manusia yang ingkar manusia yang muasal lalai manusia yang muasal ini cukup bagaimana kala innal insana la yatgha arahu istaghna manusia ini melampaui batas bila di cukup yang dimaksudkan di sini cuba mengetahui maknanya ilmu itu milik Allah yang daripada kita sedikit saja jadi episod yang kedua tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam surah yang agak panjang ini cerita tentang ya manusia yang lebih mengetahui maknanya ilmu itu milik Allah yang ada pada kita sedikit saja. Jadi episod yang kedua tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian dalam surah yang agak panjang ini cerita tentang ya manusia yang ingkar, manusia yang puas lalai, manusia yang merasa gani cukup. Bagaimana kala innal insana la ar'ahu istaghna. Manusia ini melampaui batas bila dia cukup. Yang dimaksudkan di sini cukup di aspek. Ada orang kadang-kadang cukup kerana dia menguasakan dia cantik. Ada orang merasa cukup kerana pangkatnya tinggi. Ada orang merasa dia ni hebat kerana dia ada harta. Tapi biasanya ini masukkan dengan istighna ini merujuk kepada harta. Orang yang berharta banyak dia menguasakan diri dia hebat. Diri dia tak tertakluk kepada sebarang perkara yang orang lain tertakluk dengannya. Ya, agak-agak dia menguasakan bahawa dia ni tidak sama dengan orang lain. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini lumrah sifat manusia. Bila dia lebih dig dia hebat daripada orang lain ini sifat manusia inna ila rabbina ila sesungguhnya hanya kepadamu Tuhanmu kamu akan kembali kena ingat betul, betul jadi dalam hidup kita objektif kita kita akan kembali pada Allah ingatlah selalu di kita ya supaya kita sentiasa mengetahui apa yang Allah beri kepada kita hanyalah sementara waktu saja ya jadi pentingnya diri itu untuk dihiasi dengan sifat-sifat mahmuda yang Berdasarkan kepada pengkajian ilmu-ilmu kerohanian Maksud saya bukan ilmu kerohanian yang menyesatkan tuan-tuan Kita belajar ilmu tasawuf bagi contohnya Ilmu tazkiatu nufus Ilmu akhlak kita belajar supaya di, kita dipupuk dengan sifat-sifat yang mulia ini Walaupun harta itu banyak tapi tidak melalaikan kita Jadilah orang macam Saya nak masalah min afan Yang telah pun mm, berderma kepada jalan Allah Kepada Perjuangan Nabi Muhammad dalam peranggan tabuk Seribu ekor unta yang sarat dengan muatan Jadilah seperti Abdul bin Auf Seorang sahabat Nabi yang kaya raya Tetapi dermanya hatinya tidak terpaut kepada dunia Ya, Jadi kita tidak salah menjadi orang kaya InsyaAllah kita akan bincangkan juga berkaitan dengan kekayaan harta yang dianugerahkan Allah ini Dalam surah-surah yang lain yang akan datang Kita pergi pada episod yang ketiga A ra'aita inka na'alal hudah au amara bi taqwa A ra'aita alladhi abdan idha sallah Araai cerita ini nak alalhudah atau amal Rabbi takwa. ini merujuk kepada perangai Abu Jahal seorang musuh Islam yang terkemuka, yang hidup pada zaman Nabi, yang telah pun melakukan apa cara sekalipun untuk menghalang dakwah Nabi. Ia sehingga keperinkah dia berkata kepada orang-orang sekalipun Nabi orang Islam dia kata Muhammad ni apa dibuat di Kaabah ni apa buat dia semayang? Kalau dia semayang lagi selepas ini, aku akan ambil batu yang mesti aku humpamkan ke atas kepalanya. Nasiruay yang lain kata Ibn Abbas, aku akan pijak kepalanya. Ya, maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjadikan satu mu'jizat Di mana Nabi ketika sedang sujud, dia nak pelakukan begitu kepada Nabi Dalam keadaan orang lain yang tidak mampu menghalangnya Kerana Abu Jahal ni orang yang berpengaruh, orang kaya, orang yang mempunyai kekuatan Yang ditakuti oleh orang lain, yang disegani, yang berpengaruh Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya telah menjadikan satu parit Yang hanya kelihatan pada mata kepalanya sahaja Abu Jahal ni bila dia nak menijak kepala Nabi yang Nabi sedang bersujud maka tiba-tiba Allah SWT jadikan satu parit yang besar, dia mengandungi api yang menyala, takut, cukup ditakuti olehnya, melompat dia Dia nak mijak kepada Nabi yang beri sedang sujud. Dia nampak apa hari itu berlari dia. Tak tentu hala dia. Ya, maka orang-orang yang berada sekelilingnya penyokong-penyokongnya pun melihat. Eh, Abu Jahal. Kenapa kamu larikan lagi? Ya, orang yang terkemuka dengan kami, ketua kami lagi dia. Tak cantik rupanya berlari. Begitu. Ya, rupanya dia kata kamu tak nampak apa yang aku nampak. Kalau kamu nampak tentu kamu pun lari macam aku. Macam ribut aku lari. Kenapa? Karena kalaulah aku pijak juga kuali Muhammad itu sentuh aku dibakar, diparit, ya ya menganungi api itu. Aku ditelan, diparit, dibakar aku dengan api api di dalamnya. Maka ini juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dipendekkan cerita, Allah SWT telah mengatakan bahawa kalaulah ilham yang cahil naswa ambil kami akan pegang ubun-ubun dia, kami akan pukul dia, kami akan hentam dia. Ya dalam neraka kami. Falyad'unadiyah di panggilah dia kawan-kawan yang menyokong dia sanad uzabaniyah uz kemiakan panggil malaikat zabaniyah malaikat zabaniyah ni tuan-tuan nak cerita ketakutan mengerikan rupanya itu Dia sebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau dalam buku beliau tajuk At-Tazkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah dilihat oleh Nabi Nabi Ibrahim minta untuk melihat malaikat ini malaikat maka dia tidak lalu makan beberapa bulan Ya, cuba bayangkan macam mana ngerinya. Kadang-kadang kita bila tengok, ya, kemalangan kita rasa ngeri, kita rasa tak lalu makan, kita rasa ketakutan, ya. Maka demikian juga kalau melihat malaikat maut ini, malaikat zabaniya, penjaga peneraka, lebihlah menakutkan kita. Malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengambilnya orang sebagai contohnya. Malaikat ini tugas untuk menjaga neraka Allah. Cukup menakutkan rupa mereka seperti yang sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang terakhir, maknanya episod yang keempat, kallaa la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, teruskanlah ibadah kamu wahai Muhammad dan sujudlah dan dekatkan diri kamu kepada Allah. Lalu al-Imam Ibn Katsir menjelaskan bahawa berdasarkan kepada satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, mentafsirkan ayat yang terakhir surah Al-Alaq ini, aqrab ma yakunu al-'abdu ila rabbihi kaunuhu sājidā, fa'akthirū fīhi ad Maksudnya Ya sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah waktu dia sedang sujud. Maka banyakkanlah berdoa pada waktu itu. Ya bila kita sedang sujud banyakkan doa. Ya kalau tuan-tuan baca satu kitab fiqah yang kontemporari dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili bertajuk Al-Fiqhul Islamiy wal Adillatu menceritakan tentang bagaimana nak berdoa, berdoalah dengan doa-doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa ya? Contohnya Rabbana Aatina, fil dunia hasana, wa fil akhiratih hasratu waqina. Zabennar besar utinya. Nabi sebut doa ini kalau kamu faham, ya apa lagi benda yang kamu nak cari dalam kehidupan ni? Selain daripada kesihatan, ya keafiatan, kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kamu dikurniakan Allah perkara ini, maka lebih baik daripada dunia yang sisi kandungnya. Artinya kita banyakkan doa waktu kita sujud. Apa lagi doa, ya? Contohnya, orang yang nak dikunakan anak, baca doa daripada ayat surah Ali Imran, ayat ke-38, Allah SWT mengatakan bagaimana Allah SWT mengajar kita untuk membaca, ya. Uh, doa supaya dikurnikan anak Rabbi Habli mina salihin, kurnikan bagiku anak yang saleh. Yeah, dan macam-macam doa lain yang boleh kita bacakan. Mudah-mudahan dengan baca pada waktu kita sujud itu keadaan kita hampir dekat dengan Allah SWT pada waktu itu kita mengabdikan, menghinakan diri kita dengan bersujud begitu maka Allah SWT dengar apa yang kita panjat ke itu. Jadi banyaklah berdoa ya doa yang paling tepat sekali doa yang paling baik adalah doa daripada ayat-ayat Quran doa-doa yang maksur daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan kalau kita tak mampu nak berdoa dalam bahasa Arab kita doalah dalam hati kita dalam bahasa Melayu Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasihi Allah sekalian artinya... Karibnya, hampirnya, dekatnya seseorang itu dengan Tuhannya waktu sujud, maka banyakkanlah berdoa. Berertinya kalau kita lihat surah yang panjang ini mengandungi empat episod. Yang pertama cerita tentang ilmu, kepentingan ilmu. Yang kedua menceritakan tentang manusia bila mereka ini diberikan Allah nikmat, dia rasa dirinya... Lebih daripada orang lain dan kadang-kadang dihilang perasaan syukur, ini perlu kita jauhi Yang ketiga, mengisahkan tentang Abu Jahal yang menjadi musuh Kepada perjuangan Nabi yang telah telahpun Diperuntukkan untuknya neraka Allah Dan yang terakhir, kita banyakkanlah Bersujud, kita banyakkanlah Berdoa dalam sujud yang kita lakukan Dalam salat-salat sunat, dalam salat-salat fardu. mudah-mudahan Allah menerima Segala yang kita pohonkan itu Dengan limpah kurnianya Dapatlah kita beramal bersama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh